Ətövbə. Tövbə, Tövbə surəsi. Bəraətum minəllahi və rəsulihiləlləzīn āhattum minəlmüşrikīn. Al Bu Allah və onun elçisi tərəfindən əhd bağladığınız müşriklərə onlarla olan əhdlərin tozulması barədə bir xəbərdarlıqdır. Bəsihu fil ay gəzib dolaşın və bilin ki, siz müşriklər Allahdan yaxa qurtara bilməyəcəksiniz. Və Allah kafirləri rusva edəcəkdir və əzanun minallahi və rəsuluhu ilannasi yomul haccil əkbari anallahu anallahu bariim minel və rəsuluhu فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بو الله və onun elçisi tərəfindən ən böyük həc günü insanlara Allahın və onun elçisinin müşriklərdən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 إِلَّاَّذينَعَهَُم مِنَ المُشْرِكينَ ثَُّ لَم يَ قُصُوكُمْ شَيْئاء ثَُّ لَم يَاقُصُوكُمْ شَيْئأ وَلَمْ يُغاهِرُ عَلَيْكُمْ أَ أحدَدَا فَأَتِم مُ إلَيهِمْ أَهْدَهُم إى مُدَّتِهِمْ إِ اللهَّه يُحبُّ المُتَّقين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 Və xuduhum, və hsuruhum, və qudu ləhum kullə mərsad. Fə in təbun və əqamu s-salətə və ətəvu s-zəkətə fə xallu s-bīləhum. İnnə allaha qafurun r r r r və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın. Çünki Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. və in ahadun min el-müşrikīn fajirhu hatta yasmaa kalaam allah thumma adlidhuma amana zalika bi annahum qawmun la ya'lamun ayar biri sendən aman diləsə ona aman ver ki allahın sözünə eşitsin sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çapdır Çünki onlar, hakkı bilmeyən bir gövümdür. Qeyfe <Gülüyor> yekunu lilmüşrikine ahdun əndə Allahi və əndə Rasulihi illəl-ləzīna əhəttüm İlləl-ləzīna əhəttüm əndəl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 Həqiqətən Allah müttəqiləri sevir. Keyfə və in yəzəru alaykum la yərqəbū fīkum illə ūn və la zimmə. Yərḍūnakum bi'afwāhihim və təbāqulūbuhum və Necə ola bilər? Əgər onlar sizə qalib gəlsələr, nə qohumluq əlaqəsinə Nədə əhter riayət etməzlər. Onların qəlbində nifrət olduğu halda dildə sizi razı salmağa çalışarlar. Onların çoxu fasiklərdir. İşterəu bi ayati llahi thamanen qalilan thamanen qalilan fa saddu İnnəhum səəə mə kənu yə'məlun. Onlar Allahın ayələrini ucuz qiymətə satır və insanları onun yolundan döndərirdilər. Onların tutduqları iş necə də pistir. Lə yərqubunə fī məminin illə vələ zimməh وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ أَنْلَرَ مُؤْمِنْلَرْ لَا مُنَاسِبَتَّ نَا قُهُمْلُقْ أَلَاقَسِنَا نَدَى أَهْدَى رِعَيَتْ إِتْمِنْلَرْ أَنْلَرْ هَدِّ أَشَانْلَرْ فَإِنْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ Əgər tövbə etsələr, namaz qılıb, zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələri bilən adamlara beləcə izah edirik ə innaə əməəhummin bədiədi waqaəu fi diini qum qqtiu Pəqaati ə immmaəl qufri inəhumla qməəə humla allahum yaəhumun. Ər çafir başçılar ət eh, bağladıqtan sonra andlarını bozuq. Dininizə böhtan atsalar onlarla vuruşun çünki onlar anda əhəmiyyət verməzlər bəlkə küfürdən əl çəkələr əlā tuqātilūna qawman Və həm mü bi xıra c ir rəsul və həm bəda ku m avvalə marr ətəxşəunəhum in kuntum mu'minin andlarını pozan peyğəmbəri öz yurdundan qovmaq fikrində olan Özləri də sizinlə döyüşüb birinci başlayan bir cəmaatla quruşmayacaqsınız. Məyər onlardan qorxursunuz. Əgər müəminsinizsə, daha çox Allahdan qorxmalısınız. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biəydiküm və yuxzihim və yansurkum əleyhim <tələcək> və yəşfi وَيُذْهِبْ غَيْضَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əllərinizlə onlara əzab versin, onları rüsvay etsin, sizə onların üzərində qələbə çaldırsın, Mömin cəmatın qəlbini sevindirsin və müminlərin qəlbindən qəzəbi silib aparsın, Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah biləndir, müdriqdir. Əm xəsibtüm ən tütrəku və ləmmə yələminləhulləziyinə cəhədü minkum. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَل۪يجَهِ وَاللَّهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yoxsa ele hesab edirsiniz ki, Allah sizlerden cihad edenleri, Allah'tan onun elçisindən və möminlərdən başqasını özlərmə sirdaş tutmayanları sınamadan siz sərbəst bıraqılacaqsınız. Allah nə etdiklərimizdən xəbərdardır. Mə kənə lilmüşrikinə ən yə'murumə səcidə Allah, şəhidinə alə ənfüsihin bil kufr.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 انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين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 Kəmin əmənə billahi vəl-yəumil-axir vəcəhədə fi səbilillahi. Lə yəstəvuna əndəllah. Vallahu la yəhdi l-qəuməz-zəlimin. siz hacılara su verməyi və Məscidül Haramı abadlaşdırmaqı Allaha və axirət gününə iman gətirib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 Məhs onlar necat tapanlardır. Tebəşşiruhum rəbbuhum birəhmetin minhu və Rəbbi öz tərəfindən onları bir mərhəmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz nemətlər olan cənnət bağları ilə müjdəliyir. Xalidinə fiyhə əbədə, inna allaha indəhu əcrun azim. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Şübhəsiz ki, ən böyük mükafat Allah yanındadır. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان ومن يتولهم iman getirenler Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü immandan üstün sayılarlarsa, onları dost tutmayın. Sizlərdən onları dost tutanlar zalımlardır. Qul in kana aba'ukum واموال نق ترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ومساكن تظنونها احب اليكم من الله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fəntrədənsə hətə yətiəlləh bəmrəhi vəlləhə la yəhdil qəuməlfəsiqin əgər atalarınız oğullarınız qardaşlarınız zəvcələriniz yaxın qohumlarımız qazandığınız mallar iflasa uğramasından qorxduğunuz alışverişiniz və bəyəndiyiniz məskənlər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 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِعَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ Həqiqətən Allah əksər döyüşlərdə, ha belə, Hünayn günündə də size kümə yetmişdi. O zaman çoğluğunuza alüde oldunuz ama bu sizin karınıza gelmedi. Yeryüzü genişliğine bakmayarak size dar geldi. Sonra geriye çevrilip kaçtınız. Ümmen <gülüyor> enzelallahu وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Sonra Allah öz elçisine və müminlərə əminlik nazil etdi. Görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kafirlərə əzab verdi. Budur kafirlərin cəzası. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى Bundan sonra isə Allah istədinin tövbəsini qəbul edər. Çünki Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلتا فسوف يغنيكم الله من فضله ان, إن الله عليم حكيم أي إيمان Həqiqətən də müşriklər murdardılar. Odur ki, özlərinin bu ilindən sonra məhçüdül harama yaxınlaşmasınlar. Əgər kasıblıqdan qorxursunuzsa, bilin ki, Allah istəsə, öz lütfündən bəxş etməklə sizi varlandırar. Həqiqətən Allah biləndir. مُدْرِكٌ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا Həttə yuqtul cizyətə əyyədin və hüm səğirun Kitab verilənlərdən Allaha və ahirət gününə iman gətirməyən Allahın və O'nun elçisinin haram buyurduğunu haram saymayan Və həqiqi din olan İslama eytiqad etməyənlərlə Zəlil günə qalıb öz əlləri ilə Cizye verməyə məcbur oluncıya qədər vuruşun. Və qalətin liyəhud Uzeyr ibnullah və qalətin nəsarəl məsih ibnullah. Zalik qavlunhum bi'afwahim yudahi'un qavla llezina kethru min qabl. Qalatalahumullah an Yəhudilər, Üzeyr Allahın oğludur, dedilər. Xaçbərəslər də, Məsih Allahın oğludur, dedilər. Bu, onların ağızlarından çıxan sözlərdir. Bu, daha əvvəlki kafirlərin sözlərinə oxşayır. Allah onları məhv etsin. Gör, necə də haqdan döndərilirlər. İddəxadun احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربادا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا الله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 üriduna ay yutfi'unu nurallahi bi'afwahihim ve ya'dallahu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah ise buna yol vermez. Kafirlerin hoşuna gelmese de o öz nurunu tamamlayar. Huvallazi arsala rasuluhu Müşriklərin xoşuna gəlməsədə İslamı bütün dinlərdən üstün etmək üçün öz elçisini doğru yol göstəricisi və haqq bin ilə göndərən odur. يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن Voilà dinəəkni zuə dəbəə fiqataəyun fi quuna fi səbiə Walə youn fi quunaə fi əbiə hiəbəşirhum biəəbin əliim. Ey iman gəənlər. Baş keşişlərdən və rahibdlərdən çoxu,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 Hada ma keneztum O gün bu yığdıqları sərvətlər cəhənnəm modunda qızdırılacaq və bununla onların alınlarına, öyrlərinə və kürəklərinə damğa vurulacaq və onlara budur özünüz üçün yığdıqlarınız Elə isə tadın yığdıqlarınızı qeyiləcəkdir. İnnə əddətə şühuri əndə Allah itnə əşər şəhra, itnə əşər şəhran fi kitab illəhi yəvmə xaləqəs səməvəti vəl ərd, minhə ərbəətun xurum, thəlikə <Sessizlik> addinul فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ Həqiqətən Allah yanında ayların sayı 12-dir.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 Və Allahın haram buyurduğunu halal etsinlər. Beləcə onların pis əməlləri özlərinə gözəl göstərindir. Allah kafir adamları doğru yola yönətməz. Yə əyyüha alləziyinə əmənu mə ləkum idə qilə ləkumunfiru fi səbililləhi iftə qaltum iləl ardı. ƏRAZİYTÜM BİL HƏYƏTİD DÜNYƏ MİNƏL ÁHİRAH Fəmə mətə'u l-həyəti d-dünyə fil əkhirəti illa qalil Ey iman gətirənlər! Sizə nə olub ki, Allah yolunda dövüşə çıxın deyildikdə de yerinizdə qaxılıb qalırsız? Olmaya ahirətdən daha çox dünya həyatından razısız. Halbuki dünya həyatının keçici zövqü ahirətlə müqayisədə çox dəyərsiz bir şeydir. İllə tənfiru yu addibkum azabən əliyman və yəstəbdil qawmən qayrəkum və la tədurruhu şey'ə və Allahü kulli şeyin qadir.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 Mağarada olarkən onlardan biri öz dostuna dedi qəmi yemə, Allah bizimlədir Bundan sonra Allah ona arxayınlıq nazil etdi Sizin görmədiyiniz döyükçülərlə ona yardım göstərdi Və kafirlərin sözünü alçaxtı Ancaq Allahın sözü ucadır Allah qüdrətlidir müdirdir. İfiruxa fafa wa thiqalu və cahidu bi amwalikum və cahidu bi amwalikum və anfusikum fi sabilillah. Zalikum yüngül gəlsə də, ağır gəlsə də Göyüşə çıxın, malınız və canınızla Allah yolunda cihad edin. Biləsiniz ki, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Ələkən <Sessizlik> əradən qaribən və səfərən qasıdən ləttəbə'ûkə və ləkin və ləkin bəudət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 عف الله عن كلمه ادنت لهم حتى يتبين لك səni bağışlasın Doğru danışanlar səmə bəlli olmamış, yalançıları isə tanımamış. ne üçün onlara cihattan yayınmağa izin verdin? Lə yəstəəzinu kələzine yü'minun billəhi vəl yəvmil əkhirəyyən yücəhidu biəmvəlihim vəənfüsühim. Və Allahü alimun bilmuttakîn. Allah'a və axirət gününə iman getirenler, Allah yolunda malları və canlarıyla cihad etmək üçün sendən izin istemezler. Allah müttəqiləri tanıyır. İnnamə istəzənukəlləzîna la yəminun billahi vəl-yəumil-axir və qatəbət və fəhum fəhum fi raybihim yətraddədun. Ancaq Allaha və axirət gününə iman gətirməyən və qəlbi şəkki şübhəyə düşənlər döyüşə getməmək məqsədi ilə səndən izin istəyirlər. Onlar öz şübhələri içində tərəddüd edirlər. Və ləu əradu lxurujələ əəddü ləhu uddətən, və ləkin kərihə Allahum bi'athəhum, və ləkin kərihə Allahum bi'athəhum fə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 Lə uxcufi qumməzə du qum ilə xaələ Walə ədaa xilələ qum ya duğunə qumul fit nətəəfi qumssamməunələhum Vallahu Ali onlar sizinlə birə döyşət çıqsaydılar. Ancakq içininizdə qarışığlığı artırar və sizi fitnəyə məruz qoymaq üçün tez aranıza girərdilər. İçinizdə onlara qulaq asanlar da var. Allah zalımları tanıyır. Laqad bitagawul fitneten min qabl wa qallabulakal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 qələbə qazandı. Və onlardan kim deyir ki, "Məni zəllətə salma və məni Onlardan eləsi də var ki, "Mənə izin ver, icazə ver, məni günaha batırma." Deyir. Doğrusu Onlar artıq günaha batmışlar. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri qulğuya çaxdır. İn tusibuka hasanatu tasu'hum wa in tusibka musibatu yaqulu qad akhadhna amrana min Sənə bir uğur nəsib olsa bu onları kədərləndirər. Sənə bir müsibət üzvərsə, biz ehtiyat tədbirimizi əvvəlcədən görmüşük deyər və sevinə-sevinə çıxıb gedərlər. Qull lən yusibana illə mə kətəb allahu lənə huvə mü'minun. De Allah'ım bizim için yazdığından başka bizim başımıza hiç ne gelmez. O bizim himayedarımızdır. Koy müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Qul heltarabbasune bina illa ihdal husneyin وَنَحْنُونَ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَدَابٍ مِّنْ عِندِهِ بِعَدَابٍ مِّنْ عِندِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ De ki, doğurdan mı siz bizlərə iki uğurdan?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 İnnekum kuntum qauman fasikin Peki ister könüllü, isterseniz de könülsüz xərcləyin. Onsuz da sizdən qəbul olunmayacaq. Çünki siz fasik bir qovm oldunuz. Və məmənə'əhum an tuqbal İLLÀ ƏNNƏHÜM KƏFƏRƏU BİLLÂHİ VƏ BİRRƏSÜLİHİ VƏ LƏ YƏTÜUNA S-SALÂTE İLLƏ VƏ HUM KÜSƏLƏ VƏ LƏ YÜNFİQƏUNA İLLƏ VƏ HUM KƏRİHÜN Onların sərf ettiklerinin qəbul olunmasına yalnız o mâne olur ki, onlar Allah'a ve onun elçisine küfr edir namaza təməbəlliklə qalxır və mallarını könüllüsiz xərcləyirlər. Ala tu'cibuka amwaluhum vəlā auladuhum innamā yuridullāhu li'adzubahum bihā fil-hayātid-dunyā wa tazhaq anfusuhum wa hum Onların nə malları Nə də övladları səni heyrətləndirməsin. Allah bunlarla dünya həyatında onlara əzab vermək və onların canlarının kafir kimi çıxmasını istəyir. Və yəhlifun billahi innəhum sizinlə həmrəy olduqlarını and içillər. Halbu ki onlar sizdən değildilər. Əslində onlar qorxaq adamlardı. Law yecidun melca'an au magharatin onlar bir sığınacaq və ya daldalanmaq üçün mağaralar, yaxud gizlənməyə bir deşik tapsaydılar, ləngimədən ora yönələrdilər. Və onlardan kim sədaqətlərlə alay edir. Əgər onlara ondan verilsə, razılaşırlar, əgər Onlardan elələri də var ki, sədəqələrlə bağlı sənə nöqsan tuturlar. Bundan onlara bir şey çatsa, razı qalar, bir şey çatmasa, dərhal qəzəblənərlər. Walau ennahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu wa qalu hasbunallahu sayu'thina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaallahi ragibun keşk onlar Allah'ın ve onun elçisinin onlara verdiğine razı kalıp Allah bizə yetər, Allah da bizə öz lütfindən verəcək, onun elçisi də. Həqiqətən də biz Allaha rəğbət bəsliyirik, deyə idilər. İnnamə sədəqatunil füqarai vəlməsəkini vəl-əməliyinə aleyhə, vəl-əməliyinə aleyhə vəl-müəlləfəti qlubuhum və firdikabı. وَفِى الْرِقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَبْنِ السَّب۪يلِ فَر۪يضَةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ Allah tarafından bir ferz olarak yalnız yoksullara, kasıblara, onu yığıp paylayanlara, qəlbləri İslam dininə isinişdiriləcək kimsələrə, kölələrin azad olunmasına, borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və müsafirlərə məxsusdur. Allah biləndir, müdriktir. وَمِنْ هُمُ الَّذ۪ينَ يُعْدُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ udun. Qul udunu khayrin ləkum yu'minu billahi və yu'minu lilmü'minin. Yu'minu billahi və yu'minu lilmü'mininə və rahmətun lilləzəyə əmənu minkum. Və alləzəyə yuhdûnə rəsuləlləhi ləhum əzəbun əlim. Onlardan elələri də var ki, Peyğəmbərə əziyyət verib,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 ağrılı acılı bir əzab vardır. Yehlifuna billahi lakum liyrdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Sizi razı salmaq üçün yanımızda Allah'a and içirlər. Əgər dilərsə, bilsinlər ki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 Məyər bilmirdilərmi ki, Allaha və onun elçisinə qarşı çıxanlar üçün içində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vardır? Bu isə böyük rüsvayçılıqdır. Yahzarul munafiquna an tunzala alayhim suratun tunabbuhum bima fi qulubihim Qul istəhziu, inna allaha müxricum mə təhzərun. Münafiqlər, özlərinin qəlbində olanı xəbər verən bir surənin möminlərə nazil olmasından çəkinirlər. Eki, siz istəhza edin. Şübhəsiz ki, Allah çəkindiyiniz şeyi üzə çıxaracaq. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Onlardan ne için istihza ettiklerini soruşsan diyerler. Biz sadece boş boş danışıp zarafatlaşırdık. Deçi Allah'a onun ayələrinə və onun elçisinə istehza mə edirsiniz. La ta'tziru qad İnna af'u an ta'ifatan minkum nu'addib nu'addib ta'ifatan bi'annahum kanu Üzürxahlıq etməyin İman gətirdikdən sonra artıq kafir oldunuz Sizlərdən bir qismini bağışlasaq da digərlərinə günahkar olduqlarına görə əzab verəcək Əl-münafiqûnə vəl-münafiqətü bəğduhum min bəğd, yəmurunə bilmünkeri və yenhəvnə anilmağrufi və yəqbidûnə eydiyəhum, nəsülləhə fə nəsiyyəhum, inəl-münafiqənə hümul fəsikun. Münafik kişiler və münafik kadınlar birbirinin tayıdılar.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 Wa'ada Allahu al-munafiqin wal-munafiqati wal-kuffara wal-kuffara narjan-nana khalidina fiha hiya hasbuhum walanahumu Allahu walahum adabun muqim Allah münafik kisilara munafik kadinlara ve kafirlere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 119. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 110. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم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 Onlar öz paylarından zöv qaldılar. Sizdən əvvəlkilər öz paylarından zöv qaldıqları kimi siz də öz payınızdan zöv qaldınız. Onlar batil fikirlərə daldıqları kimi siz də daldınız. Onların əməlləri dünyada da axirətdə də heçə getmişdir. Məhs onlar ziyana uğrayanlardır.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 Fəma kənəllahu liẓliməhum vəlakin kənū anfusuhum yaẓlimūn. Mə yer onlara özlərindən əvvəlkilərin Nuh qövminin, Ad və Samud tayfalarının, İbrahim qövminin, Mədiyan əhalisinin və Altüs edilmiş kəndin xəbərləri gəlib çatmayıb dirmə? Elçiləri onlara açıq, aydın dəlillər gətirmişdilər. Allah onlara zülm etmədi, lakin onlar özləri özlərinə zülm edirdilər. Vəl-mü'minunə vəl-mü'minətü bəğduhum əvliyəu bəğd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 Allah mümin kişilərə və mümin qadınlara ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları və ədm bağlarında gözəl məskənlər vəd etmişdir. Allahın razılığı isə daha böyüktür. Bu, böyük oğurdur. Yə eyyühan nəbiyyü cəhidil kuffərə vəl Ey peygamber Kafirlerlə ve münafiklərlə buruş, onlarla sert davranın. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə dönüş yeridir. Yeḥlifūna billāhi mā qālū wa laqad qālū kalimata l-küfr wa kathəru baʿda islāmihim wa kathəru baʿda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 Əgər tövbə etsələr, onlar üçün xeyirli olar. Əgər üz döndərsələr, Allah onları dünyada da, axirətdə də acılı-ağrılı bir əzaba düçar edər. Yer üzündə onların nə bir dostu, nə də bir köməkisi vardır.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 Fələmmə ətəhum min Allah öz lütfündən onlara verdikdə isə simiclik edərək üç çevirib getdilər fa'aqadahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'aduhu wa bima Allaha verdikləri vədə xilas çıxdıqlarına və yalan söylədiklərinə görə Allah da onların qəlblərinə Onunla qarşılaşacaqları günədək nifax saldı. Ələm yaləən Allah yaəirə ən Allahəulyuə. Məyər anlamırdılar ki, Allah onların sirlərindən də xəlvəti danışıqlarından da acadır və Allah qəybləri biləndir. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم könüllü surətdə sədaqə və çətinliklə tapdıqlarını verənlərə əyib tutanları Onları məsqəriyə qoyanları Allah məsqəriyə qoyacaqdır. Onları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. İstəğfir ləhum əvlətə əstəğfir ləhum, İntə əstəğfir ləhum səbi'inə mərrətən fələn yəğfirallahu ləhum,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 inkar ettilər Allah günahkar insanları doğru yola yönəltməz Farihal <gülüyor> mukhallafun bimaq'adihim khilaf rasulillah və kərihün an yucahidu biamwalihim və anfusihim fi sabilillah وقالوا لا تافروا في الحر döyüşə getməyib arxada qalanlar Allah'ın elçisinin aleyhinə çıxaraq evdə qalmalarına sevindiler. Onlar Allah yolunda öz malları və canları cihad etmək istəmədilər. və Bu istidə döyüşə çıxmayın dedilər. De ki, cəhənnəm odur, bundan da hərərətlidir. Kaş anlı yaydılar. Fəl <gülüyor> yədhək qalilən vəl yəbkə kəthərə cəzəən yəksibun. Qoy onlar etdiyiləri günahların cəzası olaraq, az gülü çox ağlasınlar. Fə ərrəcəkə Allahü ilə qaifətin minhum fə əstəəzənukə lilxurugi <Sessizlik> fəqul Taaqulla Təxucu məyə əbədə Val tuqaatilu məyəduə İə qumraitu bilquudi əaləmbanəquduməəl Xalifi. Ər Allah səni onlardan bir zümrənin yanına göndərsə və onlar dövüşə çıxmaq üçün səndən izin istəsələr de.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 və günahkar olaraq öldülər. və la tu'cidka əmvaluhum və auladuhum inma yuridullahu an yu'addibahum Onların nə malları, nə də övladları səni təəccübləndirməsin. Allah bunlarla Bu dünyada onlara əzab vermək və onların kafir olaraq canlarının çıxmasını istəyir. Və izə unzilə surətün an əminu billahi və cahidu ma rasuli <Sessizlik> istəzənə qulə minhum və qalu darnənakum ma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 Onların qəlbərinə mühür vuruldu. Buna yürə de onlar, haqqı anlamayacaqlar. Ləkin rəsulü vəlləzīnə əmenu məhəhə cəhədû bəmvəlihim vəənfüsihim və əuləəike ləhumul khayrat və əuləəike hümul muflihun. Lakin Allahın elçisi və onunla birgə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etdilər. Onlar üçün nemətlər hazırlanmışdır. Məhs onlar uğur qazananlardır. A'adda Allahu lehum cennatin tecri min tahtiha al-anharu halidin fiha. Zalikel fawzul azim. Allah onlar için ağaçları altından çaylar akan içinde ebedi kalacakları cennet bağları hazırlamıştır. Bu büyük uğurdur. Ve el-a'rabil yu'dhal lehum ve qa'ada ellezine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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون Minişle, diye senin yanina geldik de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 Məhz bu səbəbdən onlar özlərinin aqibətini bilməzlər. Yəqtəzirunə iləykum, idə rəcağtum iləyhim. Qüllə təəqtəzirulən nü'minə ləkum qəd nəbbəənə alləhu min əqbərikum. Və səyərə alləhu əmələkum və rəsuluhu, thumma təradduna ilə əlimil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 Sonra isə qeybi və aşkarı bilənin hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Səyəhlifunə billəhi ləkum idən qaləbtum iləyhim lətüqridu anhum, fəəqridu anhum inəhum rəciss. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan əl çəkəsiniz deyə qarşınızda Allaha and içəcəyilər. Siz onlardan üz döndərin. Çünki onlar murdardılar Qazandıqları günahların cəzası olaraq, sığınacaqları yer cəhənnəm olacaqdır. Yehlifuna lakum litardau Qarşınızda and içəcəklər ki onlardan razı qalasınız. Siz onlardan razı olsanız da Allah fasiq qovmdan razı qalmaz El a'radu ashaddu kufran va nifaqan va ajdar an la ya'lamu Allahu ala rasulihi alimun hakim Fəbəbələr kəfirlik və münafıqlıq baxımından daha betər Allah'ın öz elçisine nazil etdiyi qanunları bilməməyə daha meyillidirlər. Allah biləndir, müdriktir. وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَئِنْ نَهَا قُرْبَةً لَّهُمْ لَيُدْخِلَنَّهُمْ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Bu, böyük uğurdur. Və min mən həvləkum minəl əğrəbi münafiqûnə və min əhlil mədīnəh, məradu ələn nifəqilə tə'ləmuhum, nəhnün ələmuhum, Sən onları iki dəfə əzab verəcəyik, sonra da böyük bir və Mədinə əhalisi arasında münafıqlər var. Onlar ikiüzlülükdə inadkarlıq göstərir. Sən isə onları tanımırsan. Biz ki onları tanıyırıq. Biz onlara iki dəfə işgəncə verəcəyik. Sonra isə böyük bir əzaba qaytarılacaqlar. Wa axeron i'tarafu bi dunubihim xalatu amalan salihan wa axara sayea. Asallahu Digərləri isə günahlarını etiraf etdilər.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 Əlm ya'lemun enna Allaha huwa yaqbulu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbəni qəbul edir, sədaqələri götürür və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Peki işinizde olun, Allah onun elçisi ve müminler emellerinizi görecəyler. Sonra qeybi və aşkari bilənin yanına qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Wa axeron murjaun li amrillah in ma Döyüşə getməyənlərdən başqaları da vardır ki Onlar Allah'ın iqtiyarına bıraqılmışlar. O ya onlara əzab verecək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah biləndir, müdrifdir. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ və təfriqən beyne lmu'minina və igsadan limen haraba llaha və rasuluhu min qabl və la yahlifun in zərər vurmaq, küfr etmək, möminlərin arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə Əvvəlcədən Allaha və onun elçisinə qarşı müharibə edən kimsəni gözləmək üçün məhçid dikənlər. Əlbəttə, biz yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içəcəklər. Allah şahiddir ki, onlar yalançıdılar Lə təqum fihi əbədə La <Susmada> masjidun ussisa ala al-taqwa min awwal yawm ahqqa an taquma fihi fihi rijalun wallahu yuhibbul mutahhirin Heç vaxt orada namaz qılma İlk gündən təqva üzərində qurulmuş məscid Əlbəttə, içində namaz qılmağın üçün daha layiqdir. Orada təmizlənməyi sevən kişilər vardır. Allah da təmizlənənləri sevir. Əfə mən əssəsə bünyənəhü alə təqvə minəllahi və ridwənin xayir. Xayirun əm mən əssəsə bünyənəhü alə şəfəcür finhərin fənhərabih.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 zalim gövmü doğru yola yönəltməz la yazanu binyanuhumul fi qulubihim illa illa an taqta' qulubuhum wallahu onların ürəkləri parça parça olana qədər tikdiyi bina qəlblərində bir şübhə olaraq alacaqdır Allah biləndir müdrikdir İnna Allaha astara min al-mu'minina anfusuhum wa amwalahum wa amwalahum bi an وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبِشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذ۪ي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Doğrudan da Allah müminlerden,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 sövdeläştüğünüz alışverişe göre sebebi'nin mehs bu büyük uğurdur etta <gülüyor> ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun anil munkari wal-hafizun li hududillah wabashirul mu'minin tövbə edən ibadət edən həmd edən oruç tutan rüku və səcdə edən yaxşı işlər görməyi buyurub pis əməlləri qadağan edən وَاَللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ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 Ləmmə İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə sadəcə ona verdiyi vədə görə idi Atasının Allaha düşmən olduğu ona bəlli olduqdan sonra isə ondan uzaqlaşdı. Həqiqətən İbrahim Allaha çox yalvaran, həlim bir kimsə idi. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَٰهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا Allah bir gövmü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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Həqiqətən, göylərin və yerin mülkü Allah'a məxsustur. O həm dirildir, həm də öldürür. Sizin Allahdan başqa nə bir himayədarınız, nə də bir köməkçiniz vardır. لَقَدْ تَبَـَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثم تاب عليهم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 رحملدر <تصفيق> وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان ما الملجا من الله الا اليه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 Sonra Allah peşman olsunlar diye onların tövbəsini qəbul etdi. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və düz danışanlarla birlikdə ol. Mə kənə ləəhlilmədənəti və mən həvləhum minəl-ağrâbi ən ən yətəkhallafu ən rəsulilləhi vələ yərğabu biənfüsihim ən nəfsih dəlikə biənəhum la yusibuhum dəmə'un vələ nəsəbun ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين مدين أهalısını ve onların etrafındaki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 Yaxşı bir əməl yazılmasın. Əqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını pıç etməz. Və onlar ki, kiçik bir şey xərcləyirlər, böyük bir şey xərcləyirlər, və onlar vadini kəsirlər, ancaq onlara Allah onları Ettikləri əməllərin ən gözəli ilə mükafatlandırsın deyə xərclədikləri elə bir kiçik və ya böyük məsrə, keçdikləri elə bir vaadi yoxdur ki, buna görə onlara sabab yazılmasın. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم ولينذر قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون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 Ya ey ayha'llazina amanu qatilul lazina yalunukum minel kufari vel yecidu Ey iman gətirənlər yaxınlığımızdakı kafirlərlə vuruşun qoy onlar sizdə sərtlik görsünlər Bilin ki Allah müttəqilərlədir. Və idə mə'unzilət suratun fəminhum men yəqulu ayyukum zədəthu hādihī imānā. Fə amməlləzīn əmənū fəzədətəhum və hum yəstəbşirūn. Bir sure nazil edildiyi zaman onlardan istehza ilə bu hansınızın imanını artırdı diyenler də var. İman getirenlərə gəldikdə isə o sure onların imanını artırır və onlar birbirlərini müjdəliyirlər. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ və zədətəhum rijsan ilə xəstəlik olanlara gəlincə o surə onların murdarlığı üstünə bir murdarlıq da artırır və onlar kâfir qalaraq ölürlər Ə və la yerun ennehum yuftenun fi kulli aamin marratan Onlar ildə bir və ya 2 dəfə fəlakətə uğradıqlarını görmürlərmi? Yenə də tövbə etmir, ibrət almırlar. Oəə zilən surun bar bum iləəl həl yara qum min əədissraffu Sara Allahu quəhum biənnaum qulllayefqaun Bir sure nazil edildi zaman onlar sizi kimse görür mü diyeə? birbirlerine bakır sonra da üç çevirip giderler anlamayan adamlar olduklarına göre Allah onların kalbini imandan mahrum etmiştir <gülüyor> Əzizun əleyhimə alittum, hərisun əleykum bilmümininə rəufur rəhim. Sizə özünüzdən elə bir elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğı keş, müminlərə şəhqətli, rəhəmlidir. Fəəntəvəlləu fəqul hasbiyəllahu la ilaha illəhuhu alayhi tawakkəltə və huvarrəbbul arşil Əgər onlar üz döndərsələr, beki mənə Allah yetər. Ondan başqa ibadətə layıq olan məbud yoxdur. Mən Ona təvəkkül etdim. O, böyük ərşin Rəbbidir.